«А що, батько та мене? Либонь, поїдемо швидше! Коні відпочили!» Гаразд, погодився Найда і махнув рукою. Козаки підібрали повіддя, свиснули і помчали, мов вітер. Незабаром подорожні прибули у Вільшану, де, як виявилося, стояв Залізняк з головними силами. Ще в дорозі, розпитавши зустрічних козаків, Найда дізнався, що Залізняк відмовився від свого наміру здобути Лесянський замок і сьогодні ж вирушає на Умань. Ця звістка і вразила, і засмутила найду. Що могло змусити Залізняка так несподівано змінити рішення? Певно, трапилось щось важливе. Може, ляхи зібрали військо, або знайшли собі союзників, і Залізняк поспішає їм навперейми? Чи встигли ж приєднатися до нього найдені загони? Чи знайшли їх в умовленому місці послані гінці? Що ж зрештою вирішили робити з Лесянським замком? Усі ці питання дуже тривожили Найду. Козацька душа була ще сповнена кривавими слізьми старого запорозця, його страшними словами, страшними клятвами, і думка про те, що нелюдське горе названого батька залишиться непоквитованим, що йому, Найді, не пощастить заспокоїти старече, змучене серце. Ця думка важким болем озвалася в грудях Атамана». Дарина відразу помітила зміну в настрої коханого і відразу ж зрозуміла її причину. Обличчя дівчини спохмурніла. Закусивши губу і звівши свої соболині брови, вона засерджено дивилася далечінь, обмірковуючи, певно, щось важливе. Найда час від часу поглядав на Дарину, але охоплений тривогою не помічав незвичайного виразу її обличчя. Через півгодини загинь під гучні переможні крики козаків уже в'їжджав до гамінкого табору, що велетенським залізним кільцем охоплював містечко Вільшану. Дізнавшись про прибуття славного отамана, козаки звідусіль ринули назустріч Найді, і незабаром навколо наших подорожан зібралася тисячна юрба, яка на своїх плечах донесла їх до намету гетьмана-залізняка. Залізняк – Котрий вже знав про чудесний порятунок Мелькіседека, але втратив всяку надію, дочекатися найде, тепер, побачивши його, страшенно зрадів і довго не випускав побратима із своїх обіймів, раз у раз примовляючи «І де ж ти досі пропадав? Замучив, геть замучив нас». Коли нарешті вщухли перші радощі, коли Залізняк дізнався, яким чином у найденому загоні опинилася Дарина, він посадовив гостей у своєму наметі, звелівши подати їм усе необхідне, щоб підкріпитися з дороги. Увагу Дарини відразу привернув стрункий бліденький джура Залізняка з дівочим обличчям і великими сумними очима. Панна також помітила, що й Петро дуже радісно зустрів юного джуру і довго притискав його до свого серця. «Певно брат його», – подумала Дарина, – і, уважніше глянувши на чарівного джуру, справді помітила, що між ним і Петром була безсумнівна родинна подібність. Але обличчя козака відзначалося мужньою, суворою красою, тоді як м'які риси тендітно джури – Ховали в собі стільки ласки й печалі, що личко його мимохідь приваблювало кожного. Коли прибулі підкріпилися і розпитали про останні найважливіші новини, розмова засердилася на головному. Часно ти поспів, соколи, промовив Залізняк, торкаючись рукою до найденого коліна. Саме в пору, адже сьогодні вирушаємо на Умань. Чув, чув відповів Найда. Але скажи, чому ти роздумав брати Лисянський замок? Немає рації, друже. Оглядали ми замок. Чортове гніздо, так укріплене, що його можна і рік в облозі держати, і зуби на ньому поламати. А дорогий час згаємо. Умань нині зібралася шляхта, либонь, з усього краю. Вони там подуріли від от страху. Отож, треба застукати їх, поки не встигли попросити підмогу. А коли візьмемо Умань, тоді вже увесь цей край стане справді нашим. Так-то воно так, згодився Найда, але як же нам іти на Умань, залишаючи позаду себе такий міцний замок? Ми ж ризикуємо опинитися між двох огнів, адже Умань теж міцна. Ха-ха, є в нас до неї ключик. А значення Лесянського замку ти, брати, перебільшуєш? Замок сам по собі неприступний, але його гарнізон загрози не становить, хоч там і засіло душ із двісті з самим катом Кшемуським на чолі. Адже ж то такі боягузи, що скорше згодяться